Enpresalari gehienek erten dute behartza jotela pixka bat hatxautze, eh, egin ezatela. Ez da, eh, enpresalari gogo eh, go onekin kanporatzen duen behar dute hatxa pixka bat, zenta gauza biziki, biziki zailak egiten ari dira, biziki betitak gehiago pixuagoak, mm. eta enpresaitipi bat behar du gutinez in, uh, agilitate pixka bat bere mm. inguruan haintzen hartzeko. Mm. Arautekiak eh, lasiatu behar dira? Gutienez, empresarariek, berdu, eh, geroari begira, alako zeurtamen bat, berdu, eh, obekiago jakin, ze pasatuko zaio, alako erabakia hartzen balin badu. Eta memento, konta, memento ontan, ez zinduean, hori egiten badut, ara ze pasatuko zaitan. Eta alako eh, utz gune hori edo ilungu gune hori, berda, argas argitu, zenta berrezko baita, erabaki baten hartzeko.